hledit stále k pánu, nebo on vyprostí mou nohu ze sítí. Milí bratři, milí sestry, sezničně vás vítám, v dnešní bohoslužbě na neděli okuli. Moje oči hledí k pánu, jak tomu mám rozumět, že nemám se příliš zabývat světskými záležitostmi všedního dne? Ráději se dívat nahoru k Bohu, odkud mi přijde pomoc? Opatrně, pokud dívám se pořád jen nahoru a nedbám na to, kam moje noha šlápe, nemusím to dopadnout dobře. Nebo může vzniknout dojem, že křesťany jsou ti, kdo se vykašlou na reálnou bídu do světa a její nápravu a snaží se utéct do jiného světa? Souladu s Ježišovým účením to není a o něj jde v postním době. Hledíme v postně době na jeho utrpení. On právě není někdy daleko v nebi, nahoru, nahoře, ale jde nám napřed. A ti, kdo hledí k Ježišovi, hledí také dopředu, dostávají od něho orientaci na cestu. Náš Bůh nenabízí moudrosti a vznesené zážitky z onho světa, ale jde na cestu, na cestě v životě sám napřed. Víme, že jeho cesta končí na kříži, vede až k smrti. A díváme-li se až na konec jeho cesty, snad se nám otvírá i to tajemství naše zahraní, která vyjadřuje druhá část Žalnového verše, neboť on, Vyprostí mou nohu ze sítí. Upíráme své oči, pane, k tobě. V tebe vkládáme svou naději. Za tebou můžeme přijít v radostných i smutných chvílech, když cítíme tvoje blízkost, i když jsme nejistý, unavený, zatrpkli nebo bezradní. Děkujeme tě, že jsi nás povolal k následování Tvého Syna. Když se díváme zpět na cestu, která je za námi, a když se díváme dopředu k naší zahraně, skrz našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou a s Duchem Svatým žije a králuje na věky, Vratřemy se dneska písně jsme připravili jako náhrávky. Bude se zpívat, bude zpívat někdo jiný. Připojíme se k textům našeho zpěvníku, připojíme se v duchu k tomuto zpěvu. Kriste, jenž si smrt podstoupil. nás zavolal, abychom šli za tebou. Mnozi to zkoušeli, ale bylo to nad jejich síly. To dávej nám ty sílu, abychom vytrovali na tvé cestě. Tobě buď sláva na věky. Amen. Musíšte čtení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 o smilstvu jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti, ať se mezi vámi ani nevduví. Jak se slusí na ty, kdo patří Bohu? Vést z prosté, loupé a dvojmyslně řeči se nepatří. Vy máte vzdávat Bohu díky. Dobře si pamatujete, že žádný smilník, prostopásník ani lakomec, jeho bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Boží. Nenechte se so, od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají. Proto s nimi nemějte nic společného. I vy jste kdysi byli tmou. Ale nyní vás pán učinil světlem. Blaz je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovává je. Amen. O slunce spravedlnosti, můj pane Ježíši, svou osvět mě milí. duchu Dnešní Evangelium je zapsáno u Lukáše v deváté kapitole. Když se ubírali cestou, řekl mu, kdo se: budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu řekl, lišky mají dopata a ptáci nebešti hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jinému řekl, následuj mě. A on řekl: Dovol mě, pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Řekl mu: Nech mrtvé a pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží. A jiný mu řekl: Budu tě následovat, pane, ale napřed mě dovol, abych se rozloučil se svou rodinou. Ježíš mu řekl: kdo položí ruku na pluch a ohlíží se zpět, ten se pro království Boží neodí. Evangelium našeho pána Vybratři, milé sestry, Ježíš je na cestě do Jeruzaléma a s ním jsou jeho učednici. Kdo jsou tyto učednici, Chtějí se od něho učit. Ovšem, učení se o Ježíše, to není se přivlastnit nějaké moudrosti. To není učit se něco na zpamět. To učení to je cesta. Tátež Cesta, o které evangelista Lukáš mluví také v skutcích apoštolských Ta nová cesta, která přišla s Ježíšem do našeho světa. Kolik těch učetníků bylo? Často se v evangeliích potkáváme, potkáváme to číslo 12, to symbolické číslo. 12 to bylo počet těch, kteří po Velikonocích vedli Jeruzalémský zbor první církev. Ale těch lidí, kteří se chtěli od Ježíše učit, těch bylo mnohem víc. Ovšem ne všichni, kdo projevují zájem o Ježíše, se hoděli. Kdo chce Ježíše následovat, nemůže se vyhýbat kříži. A nebo jak Ježíš to tedy vyjadřuje, kdo položí ruku na pluch a ohlíží se zpět, ten se pro království Boží nehodí. Slyšeli jsme rozhovory Ježíše s anonymními účetníky, o kterých ani nevíme, odkud přichází a kam pak jdou. Není to zpráva, ani ale spíš odpověd na otázku prvních křesťanů. Oni, Sami každý měli svou zkušenost s následováním Ježíše. A z Ježíšových rozhovorů s třemi ucházeči, které jsme slyšeli, můžeme nabít dojmu, že následovaný Ježíše je celá obtížná záležitost. Otázky a odpovědi jsou naše otázky a ježíšové odpovědi k nám. Chodím se já pro boží království. V těch příbězích, které jsme slyšeli, následování se zřejmě nezdaří. V evangeliu podle Jana pak čteme: Právě kvůli této Ježíšově řeči od té chvíli ho mnoho jeho úředníků opustilo a s ním nadále nechodili. Následování narazí na překážky. První úředník přijde k Ježíšovi a nabízí mu: Budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ježiš však. Ani s touto, téměř slepou poslušnosti, není spokojen. Co vlastně chce víc? Jeho odpověď se nám zdá záhadná. Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Nevíme, koho myslí synem, vyrazem synem člověka, mluví o sobě, nebo ještě o někým, Jiné, o někom jiném, k kterému své účedníky teprve vede, život syna člověka se porovná životu, porovnává životu divokého zvířete je nepohodlným a nejistý a nebezpečný. Ale zatímco stopy divokých zvířat můžeme, aspoň dokud je sníh, sledovat a na konci objevíme doupata a hnízda. Na konci cesty Ježíšovi se nic jiného než neobjeví než strašné utrpení. Na cestě ke kříži není ani místa, kde by hlavu složil Očekáli úředník víc, nemůže Ježíše následovat. Jde tady o smysl toho slova sledovat, kamkoliv půjdeš. Ježíš úředníkovi je, že jeho následovat je něco úplně jiného, než jít za nějakým náboženským nebo politickým vůdcem, protože Ježíšova cesta. Jediná vede ke kříži. Druhý účetník chce, než se připojuje na Ježíšově cestě, na Ježíšovu cestu, pochovat svého otce. To by mělo z mravného hlediska být samozřejmé. A úcta k rodičům je přece jedno z nejvýznamnějších přikázání z desatera. Ježíšová odpověď: Nech mrtvé, pochovávat mrtvé. Tato odpověď se nám zdá bezohledná, ba nepochopitelná. A případ třetího účetníka připomíná starozákonný příběh, kdy prorok Eliáš povolal svého účetníka Elišu. Nášel ho. Při práce na pole a hodil na něj svůj plášť. Eliša hned pochopil, co se děje jen prosil, aby se ještě mohl naposledy naposledy rozloučit se svou rodinou. Tomu Eliáš dovolil. Bylo to jediná výjimka. Práce musí hned přerušit, ale políbit otce a matku ještě smí, než jde za Eliášem. Jinak se to u, je to u Ježíše. Pro jeho úředníky je poslušnost neomezená, žádné výjimky nejsou. Už samotné rozloučení se stává překážkou na cestě následování. Na rozdíl od Iliáše Ježíš svého učedníka neodvolá od pluhu k následování, ale následování samo. Je podle něho taková práce s pluhem, který se musí člověk plně věnovat. Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, ten se pro království Boží nehodí. Milí bratři, milé sestry, hodíte se vy pro království Boží? Můžete si představit, že Pán Ježíš by s vámi město těch tří úředníků byl spokojen? Plníte jeho podmínky? Jste v takové míře ochotně se zříkat pohodlného života, nejednodušších mrávných samozřejmostí a osobných vztahů. A co když ne? Když nejsme schopni snést tyto předpoklady Znamená to, že musí následování stroskotat? Opravdu se mi zdají takové požadavky velmi daleko od toho, co jsme se zvykli považovat za křesťanské, morální nebo humánní. Tvoří vzor radikálního křesťanského života, který dostane, kterému se dostane pouze světec. A to působí na obyčejné lidi spíš necitelněji. Je to tak? Známe to už z kázání nahoře, když Ježíš klade na své účetníky mnohem vyšší pozadavky než na ostatní lidi. Silně stupňování v porovnání se starým zákonem je to možná, Nějaká radikální mrávný utopie, která nám chce dát jen pokoj ke správně cestě, že to ani nemusíme všechno splnit, ale aspoň víme, že by se měla. Proč je Ježíš tak náročný? Milí bratři, milé sestry, nemyslím si, že Ježíš to řádá od úředníků, abychom to považovali za pouhý ideál, který ani splnit nemusíme. Podle mého názoru Ježíšovi právě jde o to, že chce úředníky upozornit na skutečnosti následování aby to nebrali na lehkou váhu. Nejde o žádné utopické zásady, o nějaké myšlenky, kterými se můžeme nechat inspirovat, ale, ne. ale jde o velmi realistický pohled na důsledky víry. Za prvé je to otázka, co slibuji a co splním? Jak často slibuji víc, než mohu potom splnit? A už vlastně bych to mohl vědět předem. Můžeme slíbit, kamkoliv tě budu sledovat a nevíme, kam vede cesta. Není takový slib špatný? Tak to Ježíš nechce, abychom ho tak krátko zrádky následovali. Abychom nebyli překvapení, musíme si uvědomit, že se zříkáme jistoty. Musíme si uvědomit, že Ježíšova cesta vede ke kříži. A za druhé, ano, je potřeba držet Boží přikázání, ale Ježíš chce, abychom poznali, co je vlastně podstatné, když smrt na mě bude mít větší vliv než jeho povolání, pak jsem už před, smrtvý, před smrtí vlastně sám mrtvý. Ne pochováním, ale zvěstováním království Božího je pomoci těm mrtvým. Nelze následovat jen ústy bez nohou. A i v třetím případě, to je podobně, bylo by to nebezpečnou iluzi, kdybychom očekávali získat Boha přítelem bez žádné obraty, bez obrácení. Když Ježíš nás povolává do nového společenství, to bude mít důsledky. Zruší se jiné vazby, možná i vztah k vlastním rodičům. Milí bratři, milí sestry, na co stačím já reálně? To je podstatně vědět ve společenství s Ježíšem a v společenství mezi bratry a sestrami. Co můžeme i navzájem od sebe očekávat? Jakou obětavost, jakou jako ohledoplnost, jaké odpouštění. Ježíšovi pořadavky musí znít tak radikálně právě proto, že musíme si to uvědomit už předem. Máme o tom Přemýšlet. A tak co? Hodíte se pro království Boží? Milé sestry, milí bratři, tato otázka, ta, tuto otázku nemůžeme se vy obejít. Zůstává pořád v bířičovém nároku na cestě v životě. Jsme tady před tou alternativou, hodíme se nebo nehodíme se. Otázka tady stojí. Budeme připouštěni k království nebo vyloučení z království. Alternativa hodíš se nebo nehodíš se není ta podstatná. Hodně lidí Chtějí si vyjasnit tuto otázku, ale Bůh chce něco jiného. Chce ji pozvat, chce ji povolávat. Chce jim říct, A Boží království tě potřebuje, Bůh tě chce. Jen otázka, jestli opravdu chceš i ty. My, milí bratři, měli sestry, nemáme posuzovat, jestli Bohu bude stačit naše snažení o království Boží, jestli bude dostatečně naše schopnosti a zásluhy. Nemáme posuzovat z Božího hlediska. Ježíš nás chce vyzvat spíš k přemýšlení, jestli bychom my byli ochotni Boží pozvání přijmout. Vyzývá nás, abychom sami u sebe zkoumali, jestli jsme ochotni mu tu věřovat. To je ta klíčová otázka následování. Jen budme k tomu ochotní. Pokud ochotní jsme, to ostatního se ukáže. To ostatně už víme ze zvěstování nového zákona. On nás povolal, on nás pozval na svou cestu, abychom ho následovali. Už nejde o to, že musíme konat nadlidské skutky, sami si vybojovat tuto cestu. Už ta cesta zde je to, on udělal před námi. Jak apostol Pavel říká, zapomíná je na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Co působíme, co dokážeme vlastnými skutkami lásky, to nerozhoduje Nejde o to, abychom vykonali obrovské skutky, jde o to, jestli jsme ochotní mu tak neomezeně věřit. Platí tady všechno, co Jižíš říká o následování. Následovat máme tak, abychom byli ochotni sloužit mu zde, ne kamkoliv a hned ne po vyřízení některých důležitějších věcí. A máme oči hledě, očima hledět dopředu, nejenom očima vlastně, očima a srdcem směrovat tam, kam nás chce vést. Když mu tomu věříme, pak se budeme hodit pro království Boží. Amen. Vy bratři říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Pokoržme se, s svatým Bohem a v tichosti, Srdci myslíme na svá porovinění samému Pánu Bohu, který zná všechna naše myšlení, slova i činy. Upřímně každý za sebe odpověďme na tyto otázky a povstavme. Vyznáváš, že jsi hříšní člověka, že nejsi před Boží tváři o nic lepší než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 Pakli ano, odpověz, věřím. I já také věřím. Odpustíš všem, kdo se proti tobě provinili. Jsi ochoten odpustit, vyznej odpouštím. I já také odpouštím. Všemohoucí Bůh se nad vámi smiloval. Pro útrpení smrta vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista v moci rozkazu, který dal Pán své církvi, zvěstuji vám. Všechny řichy jsou vám odpuštěny. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Oh. <laughs> Pokoj vám, pozdvihnete svá srdce k Pánu Bohu našemu, vzdávejme mu díky. Vpravdě je důstojně a správně, abychom ti svaté oče vždycky a všude děkovali skrze tvého milovaného Syna Ježíše Krista. Nebo to On je ten jediný, který na sebe vzal smrt za nás, za všechny, abychom nezahynuli ve smrti. On je ten jediný, který zemřel za nás, za všechny, abychom u tebe žili na věky. Proto, anděli, chválit um, slávu, klání se ti mocné síly, s nimi spojojme i my naše hlasy a vyznáváme bez přestání. Svatý Bože náš, Otře, Tvoje dobrota uchovává svět a Tvoje milosrdenství nese náš život. Svolal jsi nás jako svou církev, abychom následovali Tvého Syna, který přišel, aby sloužil, přítel chudých a bratr všech lidí. V noci, kdy byl zrazen, vzal chléb, zdál díky lámágy a díval, dával svým úředníkům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 abychom ti patřili a nalézali stále plnější život v tom, že jej dáváme darem jedný druhým na cestě následování Ježíše Krista. Spolu s ním k tobě voláme oče náš, který jsi v nebesích, posvěd si jméno tvé, přijít království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vynikům. A neuved nás v popišení, ale zbav nás od zlého, nebud tvé zbráností i moc sláv, nám Pojďte, vše už je připraveno. Okuste a víste, jak dobrý je osma. to Pána je milost a mnohé vykoupení. Pán Ježíš vás zakovej ve víře k životu věčnému. Jděte v poko. Pane Ježiši, z bohatství své lásky si nám obdaroval touto svátostí. Prosíme tě, dej, abychom zůstali s tebou na cestě, i když se necítíme dost silně. Dej, abychom své bratry a sestry milovali tak, jako jsi ty miloval nás. Nebo ty s Otcem a Duchem Svatým žiješ a vládneš od věku na věku. Tady ovšem poslední dokumenty je jenom už na internetě, tam reportovala štipabu tedy by shodaly něco na a tam tak co se to se vysvětlá jest danában bo tím tak na celém věci Děka má to má do roku. má být dostupná 400 kg, ovšem něco stojí. Bylo vyjádřeno jestli to je nebo v zemí a z toho, co a proto, to bude stát něco víc, protože to je nás, tam jsou nějaké kamalyky při zaměstnání. Tak, tak, prosím, tak, prosím, tak, aby chce, prosím, pomagali tam. Tam návce mějí Kupěra a který má přes který má Tak, to je oznámení. Tady ještě slyšíme něco tak, Izubek no, to? Co jste dneska něco no, tak radě, že Já jsem řekl, že to vlastně je naválczání na to starozákonní událost z Egypta. Vyprávil jsem dětem, jak tedy probíhala ta slavnost, když si připomínali ten odchod z Egypta, že to byla vlastně slavnost vyslobozený. No a ještě jsem jim vyprávěl tu janovskou zvláštnost, kdy teda v Janově Evangeliu na místě, kde se v těch jiných třech evangelích mluví o té poslední večeři. Tam se vypráví o tom, jak věříš milu u těch nohy. To je pomoc. Tam kde voda slabší. No, děti kreslil. Tak, kdo co nakreslil? Davidek, přesně co se nakreslil? Co stává kreslil Davidek? Aha. Dobře, tak David se nakreslil Dukáš. David ty ty se nakreslil Dukáš. Dům. Ty nakreslil dům. Asi to, co, co se tam odehrávala ta poslední večeře. Dobře. A Izabelka? Izabelka nakreslila. Ano, tak tohle lišku vnodpřed. Tak, a ještě je tam samý krat, ten ještě nedorazil, ten ještě to veledílo, to veledílo. Tak bude to zvlášť krásně. Tak děkujme za správu a stišme se k modlit. k tobě jako účenníci. Ne jako dokonali děti, ale plni pochybení, plni smutku a s velice malou vírou. Ty nám důvěřuješ, že můžeme se vydat na tuto cestu, tak ti prosím, abys nás vedl, aby jsi nás provázel svou milostí, aby nám dal sílu. Prosíme tě o přítomnost v tomto zboru, Abychom zde slyšeli tvoje slovo a tvoje volání, tvoje pokyny na cestu správnou. Dej, abychom jeden druhé podbírali a povzbuzovali se na cestě zboru i v tom novém týmu. Prosíme tě za všichni, kdo volají k tobě a který neslyší tvoje odpovědi. Dej, abychom více v tomto světě spolu naslouchali na tvůj hlas, spolu naslouchali na to, co od nás čekáš a spolu naslouchali o tom, co při nás obdaruješ. Prosíme tě, bud u všech, kdo trpí nouzi a bolesti. Myslíme na nemocný, na lidi v plných nemocnicích, za lidi, kteří se snaží organizovat pomoc, která dosahuje co nejvíc lidí. Prosím tě za všechny, kdo musí trpět vysměhy a pohodání za to, co dělají co dělají, když to není dostatečně, i když nemají obecně řešení na všechno. Dej, abychom všichni převzali svůj kus odpovědnosti za sebe, za bížný a vzdálený lidi. A bud se svým požadáním u našeho konání a u našeho mluvení, abychom si všimli, který uvolí pro nás máš. Věříme v to, že budeš s námi všechny dny, až na konec světa. Amen. Požehnej vám, hospodina, ostříhej vás, osvět hospodin tvárstvu nad vámi a buď vám milostiv. Obrat, hospodin, tvář k vám a dej vám pokoj. Amen. Za mnou, Kristus, lidem